Ірен Роздобутько Гудзик 2 Десять років по тому Роман Видавництво Нора Друк Київ 2015 рік читає Галина Шумська. Ірен Роздобудько. Одна з найпопулярніших сучасних українських письменниць. Журналістка, сценаристка. Автор понад 20 книг для дорослих і дітей. Лауреат багатьох конкурсів і премій. Серед найбільш яскравих її успіхів можна назвати отримання перших премій на всеукраїнському конкурсі «Коронація слова» та конкурсі імені князя Юрія Долгорукого, а також перемогу в міжнародному конкурсі дитячої літератури «Портал». У жовтні 2008 року художній фільм «Гудзик», знятий за сценарієм Роздобутько, отримав нагороду за кращий сценарій у категорії «Телевізійний фільм-драма» на 13-му міжнародному телефестивалі в Чорногорії. «Я люблю своїх читачів», – заявляє письменниця. «Коли я пишу, я знаю, хто буде читати цей текст, і стараюся для читача». Кожного окремо. Колись він втратив все. Кохану людину, смак до життя, сенс працювати в країні, що поволі котиться у прірву. Але життя не зупинилося. Улюблені герої знову зібралися разом. Денис, Ліка, Єлизавета Тенецька. Десять років, Потому. Частина перша. Дислексія. Берлінгтон. Весна. 2013 рік. Я говорив по телефону, затуляючи слухавку рукою від звуків музики, що лунали з дверей готелю, і спостерігав, як вона витягає з сумки сигарети, клацає за пальничкою. «Як там Берлінгтон?» – запитала Марина. Я не дуже люблю відповідати на прямі запитання, і вона це чудово знає, але тут не втрималась. А як відповісти на це «як там Берлінгтон?» Берлінгтон, як Берлінгтон, увесь пропах буском. Таке собі тихе містечко в штаті Вермонт у 40 хвилинах лету від Нью-Йорка. Настільки тихе, що поїсти немає де. Кав'ярні так замасковані, що годі вирахувати, чи це житлове приміщення чи ресторанчик. Все потопає в зелені. Довелося вечеряти в готелі. Попросивши винести столика у внутрішній дворик. Мешканців у готелі було небагато і ми сиділи в чудовому заплетеному виноградом і засадженому бузком садку самі. Поки я говорив, довелося дати деяку довідку про місто, мовляв, мешкає тут трохи більше 38 тисяч людей у 15 тисячах садиб, а за даними початку нового століття середній вік жителів цього затишного куточка становить 29 років. Вона замовила по склянці віскі без льоду і швидко, надто швидко, чорт забирай, зробила ковток. Я сказав у слухавку, що розмову про повернення вести зарано, адже фестиваль ще триває. Вчора ми показали свою стрічку і післязавтра чекаємо на результат. Запитав, як там Данило. Побажав доброго ранку і, вислухавши «Добраніч», відключився. «Ти знову палиш?» – запитав її. «Нервуюся», – сказала вона. «Давно такого не відчувала». Вона знову піднесла склянку до вуст, але, помітивши мій погляд, звинуватим виглядом потяглася до мене, аби цокнутись. «Я взяв свою». «За удачу?» «Ох, не знаю», – зітхнула вона. «Не вірю» озвучив я сакраментальну фразу Станіславського. «Ти завжди знала, що робиш». «Це було давно. Я була інша», – відказала вона. «Ми всі були інші», – підхопив я. «Ти, я, Дезмонд». «Так», – зітхнула вона. «Але, по-моєму, єдиний, хто не змінився, – це саме Дезмонд». «Та американці взагалі мало міняються, коли йдеться про справи, в яких вони беруть безпосередню участь», – посміхнувся я. «У них це в крові. Гарна посмішка і «ноу no проблем». Але у даному випадку ти не маєш рації. За останні п'ять років Дезмонд двічі розлучався». «Тільки двічі?» – посміхнулася вона і знову взялася за Келих. «Ну, тоді за Дезмонда». Нехай буде здоровий. Ну, принаймні, якби не він, ми б тут не сиділи. Як і воно. Так воно і є. Але це було не зовсім правдою. Ну, звісно, я зміг витягнути її сюди лише завдяки Дезмонду. Дезмонду Уітенбергу, моєму давньому приятелю і партнеру по роботі. Звісно, він дав нам цю можливість. А насправді приводом для цього стала вона сама. І це я намагався довести їй і в Києві, і тут, у Штатах, дивуючись невпевненості, яка оселилася в ній, здається, навіки вічні. І це слід було зламати. Однак поки що у мене нічого не виходило. Повторюватись до безконечності я більше не міг. Адже одразу наштовхувався накрижений погляд і фізично відчував, як в ній зі скреготом зачиняється залізна брама. Щойно мова заходить про її заслуги. Така сама залізна брама затуляла її обличчя, коли ми торкалися і другої мети цієї подорожі. Але тут я не сперечався, адже і сам, Упадав у ступор невизначеності та непевності в тому, чи буде її досягнуто. Все залежатиме від здійснення першої. Адже не можна виказувати продюсеру, що вся його праця з нами зводиться, зрештою, до зовсім іншої мети – до поїздки сюди, в Америку, до вільного часу, який прагнемо використати у власних інтересах. Внутрішній дворик готелю сповнився бусковими сутінками, і офіціант люб'язно запалив перед нами дві маленькі свічки. Ми мовчали. Все було переговорене, узгоджене. Кілька днів перепочинку в цьому затишному куточку видавалися мені.